Björn Eriksson, som fick uppdraget att utreda om poliserna gjort sig skyldiga till brott, la ner förundersökningen eftersom han menar att poliserna inte har gjort sig skyldiga till något som ens påminner om något brottsligt. Men Ekots granskning visar att Björn Eriksson inte förstått att polisernas gripande skadade Johan så illa att han antagligen dog som en följd av detta. Istället lanserar Björn Eriksson en helt egen dödsorsak som helt avfärdas av experterna i utredningen. Men vi börjar på plats där Johan greps tillsammans med Johans bror Mikael Liljeqvist. Ja, där är ju bilden, men den är, ju... den är kvar här nu. Det Mellan två bilar syns minnesmärket över Johan Liljekvist som någon målat i en parkeringsruta. Det ser ut som en herr men den här mannen ligger på mage med händerna bojade på ryggen. För två år sedan grep polisen Johan Lillekvist här i den här vägkorsningen. Johan hade varit på en födelsedagsfest tidigare på kvällen. När han blev osans med sin tjej stack han väg från festlokalen och när han kom hit sparkade Johan på en bil. En polisbil som passerade av en slump ingrepp. Vi har i flera reportage granskat vad som hände sen i Studio 1. I höstas trädde flera vittnen fram och berättade om det brutala polisingripandet. Det är alltså Min bild är att han blir livrädd för polishundarna. Samma väg har jag tittat om att kalla på förstärkning för du börjar komma mer och mer polisbilar. Kommer en polisbil till där? Jag får ner Johan och försöker brotta ner. Han får på en handfängsel. Johan spretar emot. Jag vet att vi skriker allihopa. Nu räcker det. Det är bra nu. Han är stilla. De slår på Johan, han slår han i mellanrygget. De slår han i bakhuvudet och med alla de ovanpå sig jag kan ju tänka man att han hade svårt att andas. Johans död har samband med polisingripandet. Det har rättsläkaren slagit fast. Ändå har ingen polis åtalats. Vårt reportage i höstas avslöjade så allvarliga brister i internutredningen att en ny förundersökning startades med en ny åklagare. Och i mars och i år var den nya åklagaren klar med sin utredning. Klockan är två här i Ekot. Förundersökningen om det uppmärksammade fallet- då 24-årige Johan Liljekvist i Göteborg- dog efter ett våldsamt polisingripande- för två år sedan läggs ner. Det har överåklagare Björn Eriksson beslutat idag. I ett pressmeddelande står det att ingen polis- är misstänkt för något brott. Åklagaren Björn Eriksson är tydlig- i sitt nedläggningsbeslut. Poliserna har inte gjort sig skyldiga- till något som påminner om ett brott. Johan Liljekvist- dog inte på grund av polisingripandet. Han dog för att han spydde på sjukhuset och drog ner det i lungorna som fylldes av kräkningar. Det var det utredningen kom fram till säger Björn Eriksson. Det inträffade på sjukhuset och som en följd av att han kräktes och aspirerade och fick ner det i lungorna. Han fick andnings- och hjärtstillstånd för att han kräktes där. Och, ja, alltså, jag är inte medicinare, va? men så, så har det beskrivits av poliserna. Mm. Det finns ett tydligt orsakssamband mellan kräkningen och, och andnings- och Ja, så alltså, får du ner för mycket kräks i, i lungorna, då kan, du inte, då kan du inte andas. Björn Erikssons utredning presenterade helt nya uppgifter om Johan Liljekvist död. Tidigare hade rättsläkaren slagit fast att dödsfallet hade samband med polisingripandet. Men enligt åklagaren var förklaringen istället en kräkning i luftvägarna. I det här reportaget ska vi granska Björn Eriksons utredning. och Vi kommer att visa att de medicinska bedömningar som åklagaren gjort helt på egen hand inte har något stöd hos de medicinska experterna. Jag har ganska stilla just nu. Och vi börjar på intensiven på Östra sjukhuset i Göteborg. Detta är bryggan där vi övervakar patienten. Svante Arvidsson är ju överläkare och den som var ansvarig för Johan när han låg här på IVA. I sex dagar vårdades Johan i respiratorn utan att vakna upp innan han dödförklarades på grund av sina svåra skador. Var låg Johan? Kommer han? Han Här borta? Ja. Mm. Svante Arvidsson säger att han inte riktigt kan förstå hur åklagaren resonerat när han säger att Johan dog för att han skulle fyllt lungorna med kräks. Jag var alltså inget åsidna vittne på akutintaget. Men i den dokumentation som finns finns ingenting som tyder på att det skulle ha blivit fallet att det blivit ett mekaniskt stopp för andningen på akutintaget. Det kallas att aspirera när man drar ner en kräkning i luftvägarna. För att en aspiration ska vara akut dödlig- måste den täppa till så att luften inte kommer ner i lungorna. I joans fall finns det alltså inget som tyder på- att han skulle fått något sånt stopp. Och att Johan kräktes i anslutning till hjärtstillståndet- det är inget väckande, säger Svante Arvidsson. I samband med att vi dör- så är det ofta så att vi kräks. Och det är, det är mycket vanligt i samband med återlysser att det finns tecken på kräkning i svalget och så vidare. Det är ett så kallat agonalt mm. fenomen, ett fenomen som uppträder i samband med vårt döende. Så det här har du sett tidigare? Ja, det har jag gjort. Mm. Det har nog alla som arbetar med så här typen av akutvård På våningen under intensiv ligger Östra Sjukhusets akutmottagning. Det var här poliserna lämnade över Johan. När han rullades in på en britt var han medvetslös. Redan blivit, redan han låg på golvet i polisbussen. Han rullades in på vårat hjärtrum eller larmrum då. På Britsen och då låg han på rygg och hade sig och han hade handfängsel på sig. Marie-Louise Karlsson var en av de sjuksköterskor som jobbade på akuten den natten. Hon säger att när Johan kom in i det så kallade larmrummet andades han inte längre. Mm. När borrvagnar stannade framför mig så säger jag, men han att han andas ju inte. Johan var alltså i mycket dåligt skick. De första anteckningarna från sjukhuset visar att han hade en livshotande syrebrist. Och När han sedan kräktes stod vårdpersonalen bredvid och sög bort kräkningen och ordnade fria luftvägar. Det här framgår i förhör med både poliser och sjukhusanställda. Per Morin, som var chef för akuten, säger att det finns inget som tyder på att Johans kräkning och aspiration skulle orsaka hans död. Som åklagaren säger... Det måste vara oerhört svårt att kunna dra den slutsatsen med hänsyn till att vi vet att den lilla aspirationen som Johan hade var i anslutning till återupplivningen. Och vi vet ju också att efter återupplivningen var det lätt att och lätt att ventilera och det tyder inte på någon stor aspiration och framförallt inte på någon dödlig aspiration. Blodproverna som togs på akuten ger inget stöd för att Johan skulle ha dött av kräkningen. Proverna visade istället att han under lång tid hade haft svår syrebrist. Rimligtvis alltså redan innan han kom in till sjukhuset. Såna här extrema värden kan helt enkelt inte uppkommit efter kräkningen i larmrummet. Ja, det är ett extremt högt värde och det måste tyda på en svår syrebrist i kombination med muskelskador. Det är kanske inte är konstigt att läkarna på Östra Sjukhuset är frågande inför åklagarens påstående. Men det ska visa sig att de inte är ensamma om det. Hej! Hey, hey, hey. Det här är Adam Berkovic. Han är rättsläkare och den enda som har obducerat Johan Liljeqvist. I den första förundersökningen ingick hans yttrande där det stod att Johans död hade samband med polisingripandet. Men i den nya polisutredningen pekar alltså åklagaren istället mot sjukhuset. Så frågan är om Adam Berkovich ändrat sig. Jag har inte ändrat det på något sätt och jag, jag har inte, alltså ingen har sagt från, från utredningens sida att man ifrågasätter den på något sätt. Det, det du sa tidigare, det står du fast vid? Ja, det finns ingen anledning att jag, att jag gör några ändringar. Och i den förnyade förundersökningen ingen har ställt mig några kompletterande frågor. Ingen nya frågor? Nej, jag har inte fått några nya frågor. Åklagaren Björn Eriksson hävdar alltså att Johan fick hjärt- och andningstillstånd- för att han fyllde lungorna med kräks på akuten. Men den teorin avvärdar rättsläkaren Adam Berkovich bestämt. Han säger att Johan var så svårt skadad när polisen lämnade in honom på akuten att han inte gick att rädda. Alltså, järnskadorna kommer från cerebristen. De kommer naturligtvis, det är inget som kommer på några få sekunder. Järnskadorna, alltså betingade. järnskadorna, var så pass utvecklade att de var irreversibla. Skadorna var så stora då, så det gick inte att rädda dem. Nej, det är alltså de förändringarna i järnan redan. De kan inte gå tillbaka. Att Johan kräktes så aspirerat var känt redan i den första förundersökningen. Men Adam Berkowicz säger att det är meningslöst att bara titta på de sista symptomen. En rättsmedicinsk undersökning går ut på att ta reda på varför en person dött. Kräckningar i nandning av, av det, det det liksom är... Uh, det är väldigt vanligt fint, men det skulle vi så att säga stanna bara halvvägs om vi inte skulle försöka säga vad som har orsakat detta. Så i vanliga fall så brukar man inte heller konstatera att man, man tar inte fasta på de slutgiltiga symptomen utan vad som har Nej, precis, det. precis. Jag kan inte stanna med det. För att jag, jag ska ändå bedöma orsaken och inte bara det som har hänt på slutet. Men om den enda rättsläkaren som obducerat Johan Liljekvist precis som läkarna på Östra sjukhuset säger att han inte dog av en kräkning i luftvägarna hur kan då åklagaren Björn Eriksson som är jurist och alltså inte medicinskt utbildad komma till den slutsatsen? Ja, alltså det är. alltså. Jag har inte lutat mig mot några experter utan på det faktiska skeendet. För det är ju så att, att när han är inne på sjukhuset och då ser man ju att han får ett hjärtstillestånd. Men det, det är ju inte därför han får anningstillstånd och hjärtstillestånd. Det tror jag det. Men du är ju ensam under, du är ju så vitt jag vet jurist. Ja. De mediciner som har gått igenom där rättsläkare, de säger att du har fel. Jag tror inte det. Men den här tolkningen, exempelvis den rättsläkare som har obducerat Johan, han säger att det är ointressant, den här kräkningen på akuten, det är ett symptom... Att han är döende. Han, han går inte att rädda när han kommer in på akutan. Varför gör du en annan bedömning än den rättsläkare ja, som har obducerat honom? Jag har inte talat med honom mer. Jag har läst det utlåtande han har, han har gett, så att säga. Och det gav han ju faktiskt. Eh, hur kan det vara ointressant att man kräks och får, får ett andningstillestånd på ett sjukhus? Nej, men han säger att det är ett symptom. Ett av många symptom. Man måste ju ta reda på varför. Han hamnar i det dåliga skicket. Det här är bara ett symptom på att han håller på att dö helt enkelt. Att han kräks. Det är ju därför han får hjärtostillståndet där. Nej. Det menar jag inte rätt sagt, ja. Det må vara. Sanningen i det här fallet spelar ingen som helst roll. Det viktiga är att poliserna går fria. Efter två år och två nedlagda polisutredningar har Johans mamma Anna Liljikvist tappat tron på rättsväsendet. Jag vet inte om man blir ledsen eller förbannad eller vad man blir. Det, det, är, ju helt, det är helt ofattbart. Det värsta är att folk har ingen aning. Jag hade ju ingen aning innan detta med Johan inträffade. Vi ska gå vidare till nästa del i Björn Eriksons förundersökning. Vi ska granska vad som hände innan Johan kom in till sjukhuset. Till slut så får de väl på han och de sitter ungefär en fyra personer, poliser på han. Med knäna i ryggen och trycker ner han verkligen i backen. Det här är vittnet Mats. I vårt reportage i höstas trädde han fram och berättade hur poliserna tryckte ner Johan mot gatan. Och det fortsatte de med, även sedan Johan slutat göra motstånd. Och var hade de knäna då? I ryggen. I kvart 20 minuter? Ja, jag tror att de hade satt på han. Men på överkroppen alltså? Ja. Inte på armen utan på, på, på ryggen? På ryggen. Vad tänkte du om det är när du såg du då? Jag på det så. Jag tyckte bara att det var att det var så många som satt, liksom, satt på honom. Det är nog många av oss, precis som Mats, som inte vet om att det är farligt att ha tryck på ryggen på någon som ligger fasthållen på mage. Men alla poliser vet det däremot. Osmovallos död vid polisingripande för 15 år sedan blev en veckaklocka. Sedan dess har utbildningen och instruktionerna ändrats. Alla poliser vet nu att det finns risk för andnings- och hjärtstillestånd om en person hålls fast på mage med tryck på ryggen. Det beror helt enkelt på att det är svårt att andas om bröstkorgen pressas ihop. Så situationen som Mats beskriver kan alltså förklara Joans dåliga tillstånd när han kom in till sjukhuset. Men åklagaren Björn Eriksson avfärdar Mats vittnesmål. I sitt nedläggningsbeslut skriver han att Mats är den enda som sett att polisen har legat på Johan. Uppgiften framstår som citat isolerad i utredningen. Det finns en uppgift från, från en av hans kamrater- –om att man låg uppe på honom, flera stycken poliser. Det stämmer inte särskilt bra med uppgifterna i övrigt i målet– –och han själv framstår inte som särskilt säker på det här. Men det Björn Eriksson säger stämmer inte. Det finns betydligt fler uppgifter i utredningen– –som pekar på att poliserna legat och suttit på Johan. Så här säger en polis i förhör. Det var inget tumult egentligen, utan de låg på honom– och hade väl som sagt tagit handfängsel på honom. Så här säger en annan polis. Han har ett knä uppe precis. Ja, säg nacken, ryggslutet kan man ju inte säga. Det är andra hållet men uppe vid nacken för att trycka ner personen. Så här säger det första vittnet som hördes. Det var som en stor klump. Alltså en stor hop med folk bara som låg kors och tvärs. Så här. –säger ett annat vittne. De sitter ju på hand till piketen kommer. Göteborgspolisens internutredare ställde nästan inga frågor– –om polisen hade tryckt på Johans rygg i förhören med vittnena. Hade han ställt fler frågor hade han antagligen fått utförligare svar. Det fick åtminstone vi när vi intervjuade alla vittnen. Alltså även den person som polisen ännu inte förhört. De här intervjuerna är gjorda för ett år sedan, när förundersökningen nummer ett fortfarande pågick och abduktionsprotokollet var hemligt. Det här är alltså ingen efterhandskonstruktion. Vittnerna kunde inte anpassa sina svar efter fynden vid obduktionen, Men de säger alla samma sak som Mats gjorde tidigare. Det här är vittne nummer ett. Då låg han ner på magen med ansiktet rätt i asfalten. Polisen då? satt på honom, flera stycken. De satt ju på benen, men sen även på ryggen- så att de tryckte ju ner över skulderna. Vittne två. Och då ligger Johan på mage med alla poliser på sig. Är det någon som är så att säga, på, på ryggen på honom då? De är en hel hög som sagt på honom. Vittne tre. När jag kommer fram så... Um... Ja, ligger i princip en hög med poliser på Johan och han ligger underst. Poliserna lär sig på polishögskolan att det är farligt det här med att ha tryck på överkroppen på någon som mm. ligger ner på magen. Hur var det i det här fallet? Jag tror att de poliserna som ingrep i det här fallet, de missade nog den lektionen. De, de låg på honom, det var, det var all vikt på honom. Det är inte bara vittnenas berättelser som visar att poliserna utsatte Johan för ett tryck på överkroppen. Det finns tekniska bevis. Obduktionen visar att han hade så kallade punktformade blödningar i ansikt och ögon. Samma skador som när någon blivit strypt. Enligt rättsläkaren Adam Berkovich fick Johan de här skadorna när han låg nerpressad mot gatan. De punktformade blödningarna visar att det fanns en... Hinder i till hjärtat och att den var tillräckligt kraftig och varaktig i tiden, att man fick en sån blodstokning som gjorde att man det bildades de punktformade blödningen. Men de såna här blödningar får man inte på, på, på jättekort tid- Nej. utan det handlar om en längre tidsfält. Det är och... precis. Det, de de förutsättningen är att man har fortfarande den så att säga, blod kan komma fram men kan inte komma tillbaka. Hjärtat pumpar upp blod till huvudet som inte kan rinna tillbaka? Ja. Mm. Det här stödjer väl de här vittnesuppgifterna att det fanns ett tryck på ryggen på Johan under en längre tid? Ja, och det är också, naturligtvis fanns också för i, i min undersökning att det fanns tryck mot bröstet. För annars och, kommer inte det inte här om det inte finns tryck mot bröstet? Annars kommer de inte, alltså om det inte finns tryck mot bröstet eller halsen. Rättsläkaren och vittnen är överens. Polisen tryckte ihop Johan Liljekvists bröstkorg under en längre tid. Men Björn Eriksson, åklagaren, har en annan uppfattning. Det, det är min bestämda uppfattning att det går inte att visa att man har legat uppe på honom på det viset. Men du skriver här alltså att en isolerad uppgift... Ja, alltså men det vill jag, att, jag säga att, att jag tror inte att den uppgiften är gångbar i ett brottmål. Mm. Men att den är, sen är det ju naturligtvis så att att inträffa de här skadorna på, på, på genom hjärtstilleståndet och på sjukhuset så, så förklarar det ju också de här punktformiga blödningarna. Gör de där. det? Det borde de göra ifall man inte andas, för det är väl samma sak. Får man punktformiga blödningar då? Om man inte andas så har jag uppfattat vad rättsläkaren skrev. Då har du missförstått det. Ja, det är möjligt. Mm. Återigen har Björn Eriksson mm. gjort en egen medicinsk bedömning. Och återigen har det alltså blivit helt fel. Men du säger då alltså att Johan fick sina punktformer blöd i ögonen för att han inte andades. Du sa det nyss, eller hur? Eh, ja, jag, alltså jag jag nu, nu är det ju ett tag sedan jag läste det här. Men som jag kommer ihåg det så, så, så uttalade rättsläkaren, i varje fall skrev han att han hade sådana blödningar i, kring, i ansiktet, kring ögonen. Rättsläkaren säger när man frågar honom att de här punktformiga blödningarna är ju centrala. För att de visar att Johan under lång tid varit eh, nedtryckt och haft ett tryck på ryggen som har komprimerat bröstkorgen. Det här har gjort att blodet inte har kunnat rinna tillbaka från huvudet. Det pumpats upp i huvudet och inte runnit tillbaka. Det är därför han har fått de här blödningarna. Så det här är en central uppgift. Som visar att det funnits ett tryck på Johans rygg. Ett tryck på Johans rygg. Mm. Men sen har ju Johan legat i respirator och haft problem med andning under en vecka på sjukhuset. Men det här är ju inte problem med andning. Det är en sån här blodstas som det är. Att blodet mm. pumpar upp i huvudet och inte kan rinna tillbaka. Det har ingenting med andning att göra utan det är en sån här blodstas. Ja, jag kan inte kommentera det. Det är inte det. Men återigen, du har Men gjort en medicinsk inte... tolkning som... Så... Av det rättsläkarintryck som finns i ja, målet. Det står det att, han har, att det har funnits en blodstockning att blodet inte har kunnat rinna tillbaka till de stora kärlen i kroppen. Det skriver du själv mm. i ditt beslut. Mm. Men du tycks inte ha tagit reda på varför han hade den här blodstockningen. Att det visar att han har legat nedtryckt med tryck på ryggen och bröstkorgen komprimerat. Nej, alltså det, och det kan jag ju inte visa i det här ärendet. Nej, men ändå. det är ju rättsläkaren. Han visar ju att han har med blödningar. och stöds av vittnesuppgiften. Men rättsläkaren gör ju ingen analys om vad som har hänt på sjukhuset. Jo, det gör han om man frågar också. Gamle ja. Det är synd bara att de har rivit en bron. För annars hade man ju... Mika Liljekvist, Johans bror, återkommer ständigt hit till platsen när polisen grep Johan. Han säger att han försöker förstå vad som hände. I höstas sa Björn Eriksson att Micke skulle få svar på sina frågor. Men så blev det inte. Det här är ju en riktig sketutredning, rent ut sagt. För det... Det är, det, det är fakta som ligger på bordet, så här är det. Och det väljer man att vinkla och vrida och vända så att det på något sätt ska försvinna. Men eh, bevisen finns ju där och fakta talar för sig själva. Det är, så här är det, det här har hänt. Blod har trängt ut i ögonen på grund av att man har pressat för jävla hårt på kroppen. Så blodet åker upp till hjärnan, kan inte komma tillbaka utan tränger ut ur ögonen istället. Och det, det, det, han försöker bortse från det att det... Det går inte. Det är så mycket sådana grejer som man försöker vinkla och vrida så att det ska bli något annat. Altihopa känns som eh... det här ska jag ordna alltså syns vi på julfesten. Tack och adju. Sist hörde vi Mikael Lillekvist, Johan Lillequists bror och det var Bo Göran Bodin som var reporter. Och mer om åklagarens agerande i Johan Lillequist fallet blir det i vår nästa timme. Då hör vi experter och politiker om detta. Nu ska vi fortsätta prata och analysera vad som har hänt. Olle Ekstedt, pensionerad domare och hovrättslagman. Välkommen till studie 1. Hallå, Olle ja. Ekstedt. Ja, jag är här. Ja, välkommen till programmet. Ja, tack för det. Vad tänker du när du hör åklagare Björn Eriksson och hur han har agerat? Ja, alltså, Jag tänker ju grundtanken så här att ingen jurist i juristyrkena skulle komma på idén att göra en egen medicinsk bedömning. Därför att det vet vi att det är så pass komplicerade kunskapsfrågor och kausalitetsfrågor och sånt att det, det klarar man inte som lekman. Vad tänker du om att han ändå har gjort det då? Ja, då blir man ju förbluffad givetvis ja. och undrar varför man kan göra en sån sak. Ja, vad tänker du? Varför? <laughs> ja, alltså, Jag kan säga så här, Donald Rumsfeld i USA, han sa ju så här på tal om sånt här att det finns säkert många konspirationer och försök att fixa och trixa men man får inte bortse från den totala ö, ö, inkompetensen. Det verkar ju inkompetent. Ja, det är det. Din... Men, men, men jag kan säga en sak till. Alltså, sitter man i domstol och så serverar åklagaren då en fällande linje stöd av medicinsk utredning så kan, ju domstolen, så kan ju advokaten då stiga upp och säga ja men det finns en annan förklaring, det finns en annan dödsorsak och då kan, ju, då kan ju domstolen säga ja men i så fall, det är inte orimligt att det kan finnas en annan dödsorsak det verkar inte orimligt och då frikänner vi mm. men så kan inte åklagaren arbeta. Varför inte? Nej, därför att han ska ju för första inte döma i målet, utan han ska ju utreda med de utredningsmetoder som man har. Och, och som jag säger, man kan, inte, man kan inte göra medicinsk utredning på egen hand. Och då måste man alltså, först har man den grundläggande utredningen, sen får man i så fall göra en ny, fortsatt utredning. Och se ifall man har en idé om en alternativ dödsorsak. Mm. Så får man ju ha stöd för det ändå innan man fattar sitt beslut på åklagarsidan. Olle Ekstedt, pensionerad domare och alltså sitt kvar. Vi har också med oss Peter Krantz som är docent i rättsmedicin. Välkommen du också. Tackar. Hur ser du på åklagarens hantering av det här fallet? Jag Under förutsättning att det som är sagt är riktigt så får man olekligen tanken att det här har något gått väldigt snett vad gäller kommunikationen mellan rättsläkare och åklagare. Varför drar du den? Varför får du den känslan? Ja, det, det, det rättsmedicinska utlåtandet som jag mycket hastigt har läst igenom kan in, ger inte utrymme för sådana tolkningar. så att Där gör ju åklagaren en alldeles egen medicinsk bedömning. Du har alltså läst det här rättsmedicinska utlåtandet som det talas om här. Vad, vad menar du? Vad ger det inte utrymme för? Alltså åklagarens funderingar om att en kräkning på sjukhuset förorsakar hjärtstillestånd och död har ju inget stöd alls i det utlåtande som finns. Utan? Utan det sägs ju relativt klart, jag kan inte memorera det detalj, men det sägs ju alldeles klart att, att det som är väsentligt för för hjärtstilleståndet, Det är den behandling han utsätts för med, med tryck och mot bålen, försvårad andning och syrebrist. I samband med polisingripande, med jag. Men han, du har ju hört möjligen både det vi har det nu och det längre reportaget i vår första timme. Så alltså, åklagare Björn Eriksson gör ju en helt annan tolkning. Han talar ju om de här kräkningarna och det som har skett inne på sjukhuset. Va, va, vad säger de om det? Jag är inte alldeles överraskad över vad det här händer ju då då. Det finns ett grundläggande bekymmer att överföra medicinsk information till det juridiska systemet. Vi representerar olika vetenskapsgrenar och det finns språkliga svårigheter men det finns också tolkningsproblem. Och, Många jurister har ju ibland svårt att ta till sig det medicinska sättet att, att värdera risker och sådant och då förlitar man sig mer på det man är van vid, nämligen vittnesuppgifter och sådant som man som jurist så att säga, är, är den bästa på. Så att det är inte något alldeles unikt fenomen att man väger lite grann för den medicinska bedömningen. Men om nu en åklagare är lite osäker på hur man ska tolka ett utlåtande från en rättsläkare, vad är det naturliga att göra då i det fallet? Att ta kontakt med vederbörande och diskutera det. Okej. Okay eller ta kontakt med någon annan läkare eller någonting i den stil? Ja, det första man gör är väl rimligt att kontakta den som har skrivit utlåtandet och säga att jag förstår inte det här riktigt, hur menar du? Och det kan man ju antingen göra direkt eller så kan man göra det via polisen. Mm. Kan man tänka sig att han, han inte kände att han hade några sådana problem? Han tyckte att han hade förstått det här utlåtandet? Bara att det blev helt fel så att säga. Ja, det är väldigt svårt att värdera hur andra har tänkt. Ja. Men jag, jag tror nog snarare detta att han har känt sig mer bekväm med den övriga informationen han har och, och har tyckt att detta var besvär, ett besvärligt faktum att hantera. Vad säger du, Olle Ekstedt, som alltså är då pensionerad domare och hovrättslagman? Om man konsekvensen av att den här förundersökningen nu lades ner är ju då att de här poliserna som gjorde polisingripandet går fria. Va, vad ska man säga om det? Ja, det är ju väldigt olyckligt. Alltså vi har ju också, inom åklagarväsendet finns ju också en annan grundtanke som är att riktigt svåra komplicerade avvägningar ska kanske inte åklagaren göra utan han, finns det så mycket utredning att man tycker att den här är egentligen tillräcklig då ska man låta domstolen göra värderingen därför så pass känsligt är det och man behöver sammanställa all bevisning det här är ju ett extremt fall det ska ju inte behöva vara så att man dör för att polisen kommer utan det, det är så pass extremt och borde genomlysas på något sätt men sen kan man säga så här, varför, varför gör åklagaren då den här bedömningen på egen hand och, och gör sån kontroversiell egen medicinsk bedömning? Och så? Ja, man, man kan säga så här att åklagaren har nog vant sig vid att ta mer och mer ansvar på det av det skälet att man vill sopa bort målen. Och, av vilka skäl? Då? Ja, alltså, då tar vi den enkla orsaken: det är ju överbelastning av arbete på grund av över den här förfärliga brottsligheten som har alltså är som en som driver allting i det juridiska systemet idag egentligen och puttar bort allting. Men får jag bara fråga dig Olle Ekstedt, för att nu har du varit inne på ja. dels att det skulle kunna handla om inkompetens ja. eh, snarare än någon form av konspiration och dels på att det skulle kunna handla om stressade eh, pressade åklagare då. Eh, men samtidigt är det ju här, det här är ju ett fall som har fått väldigt mycket uppmärksamhet ja. sedan tidigare. Den här åklagaren måste ju ha känt vetat med sig att här gäller att göra ett riktigt riktigt gediget jobb för att eh, få förtroendet med sig så att Säga. Vad jo. är förklaringen till att det enligt dig ändå går så här fel då? Jo, men alltså om, man är, om, om det har växt in i systemet. att För att klara sig i åklagerisystemet överhuvudtaget så måste man ta sig mer och mer frihet. Soppa undan fler och fler mål med den här vanliga standardformuleringen. Brott kan ej styrkas och det tar de ju till så fort det blir svåra. Svåra bevissituationer, då är det ju väldigt bekvämt. Det, till exempel det är två vittnen som säger olika saker. Jaha, brottskarnas styrkas. Och här har man då funnit en förnämlig ny medicinsk förklaring. Och sen, ja då drar man till med den och säger det här gör ju att min första, den andra förstahandsbevisningen den kommer inte hålla. Mm. Vet då, då ser man alltså hur man pressas va, som, som person. Och då behöver man inte ta till med den här konspirationsteorin så att man ska skydda någon, man ska skydda systemet, man ska göra sådana grejer. Utan vi har fått en skada på rättssystemet. Mm. Vi ska säga välkommen också till Thomas Bodström, socialdemokratisk ordförande för justitieutskottet och advokat dessutom och Johan Persson, folkpartist och ledamot i justitieutskottet. Välkomna båda två. Tack. Thomas Bodström först. Hur reagerar du på åklag åklagarens hantering av den här undersökningen? Ja, Jag krävde ju redan förra gången Johan Lillekvist fallit uppe att eh, nu måste det här utredas i botten och det är ett väldigt parallellt fall med Osmo Wallo. Som... lägger ner nästan alla förundersökningar mot misstänkta poliser. Det är rubriker i Morgonekot idag. Ja, överåklagare Björn Eriksson som lagt ner förundersökningen mot poliserna i Johan Liljekvist-fallet har bara väckt åtal i ett enda av 478 ärenden. Det visar Ekots genomgång av de beslut som han tagit som chef för riksenheten för polismål. Och Johan Liljekvists mamma, Anna Liljekvist, reagerar starkt. Man vill inte ta reda på sanningen. Man är bara intresserad av att fria poliserna. Tidigare i veckan berättade Ekot om brister i Björn Erikssons förundersökning mot de poliser som grep Johan Liljekvist i Göteborg för två år sedan. Ett ingripande som slutade med hans död. Johans familj hade hoppats på att de inblandade poliserna skulle åtalas. Men rent statistiskt tycks det vara närmast en omöjlighet. Av 478 ärenden som överåklagare Björn Eriksson haft hand om och avslutat sedan blev chef för riksenheten för polismål för fyra år sedan är det bara ett enda som lett till att någon polis åtalats och inget har lett till strafföreläggande. De flesta misstankar skriver Björn Eriksson av direkt och när han väl inleder förundersökning lägger han så alltså nästan alltid ner dem. Det är väldigt sällan anmälningar mot poliser leder till åtal. Runt en procent leder till åtal eller strafföreläggande. Men Björn Eriksson lagför ännu färre än andra polisåklagare i snitt. Själv förklarar statistiken med att han som chef har hand om större och mer komplicerade ärenden som är svåra att leda i bevis. Till mig bärs in ärenden som, som det är något speciellt med, de som är det något, något konstigt med. De, de här som går till utredning, då går normalt ut till våra, till våra åklagare Så tar jag enstaka såna här lite större ärenden. Fast du har haft en dessa snatteriärenden också. Det är inte bara stora grejer va? Nej, snatteriärenden tror jag inte jag har haft. Det kommer jag inte ihåg i alla fall. Men genomgången av Björn Erikssons beslut visar att det inte bara är större utredningar han haft hand om. Det finns bland annat just snatteri med på listan över misstankar mot de poliser, åklagare och domare som Björn Eriksson har lett och lagt ner. Och eftersom han i mer än två tredjedelar av fallen inte ens inleder förundersökning tyder det på att det oftast inte är så komplicerade fall. Det tycker i vart fall Rolf Graner som är forskningsansvarig på polisutbildningen i Växjö och forskar bland annat om just anmälningar mot poliser. När över 60 procent förundersökning inleds inte så ser det lite märkligt ut. Att ja, det skulle vara så att, att han bara sysslar med komplicerade ärenden. Rolf Graner forskningsansvarig på polisutbildningen i Växjö. Reporter Daniel Velasco. Fallet med Johan Liljekvist som dog i samband med ett polisingripande i Göteborg för två år sedan ska nu prövas av åklagare igen. Efter Ekots avslöjande har överåklagare Jörgen Lindberg i Malmö beslutat att granska den nedlagda förundersökningen. Ja, jag hörde ju den här rättsläkaren och hans uppfattning och underförstått den kritik som då riktades mot utredningen och kanske hade sin udd mot överklagande riksnätet för polispont. Så jag beslutade då igår att jag ska ta och granska det här ärendet och se vad jag själv kommer fram till. Vad betyder egentligen det? Granska ärendet? Ja, alltså så som eh, tillsynsfunktion vid åklagarmyndigheten här så, så kan jag ju ta in ärendet och granska och se om delar åklagars uppfattning och vi behöver inte ändra åklagars beslut. Va? Överåklagare Jörgen Lindberg intervjuad av Anders Diamant. Sverige har ju fått kritik av människorättsorganisationen Amnesty för hanteringen av fallet Johan Liljekvist som dog efter ett våldsamt polisingripande. Kritiken gäller dagens system där poliser utreder sig själva och nu kommenterar justitieminister Beatrice Hask kritiken. När det gäller då eh, utredningar av, av hur polisen sköter eh, olika arbetsuppgifter så, så är vi ju på gång med... Förtydligande om det oberoende som den typen av utredningar ska ha och de förslagen är på väg fram. Hur ska man tänka om det här? Är det, är det pinsamt att Sverige tas upp med sådana här punkter? liksom Att någon som har dött vid ett polisingripande är en sån här rapport? Det hemska är ju inte en rapport där man har synpunkter på det utan det är faktum att man från rättsväsendet i det fallet då uppenbarligen inte har lyckats på det sätt som vi vill att det ska fungera. Vid en stor presskonferens i London igår presenterade Amnesty International sin årsrapport över läget för de mänskliga rättigheterna i världen. I rapporten som berör mängder av länder kritiseras alltså Sverige, bland annat för hanteringen av Johan Liljekvist-fallet. Ekot har i flera reportage granskat polisingripandet som ledde till 24-årige Johan Liljekvist död och de bristfälliga utredningarna som helt friat de inblandade poliserna. Fallet granskas nu för tredje gången av rättsväsendet. Och enligt Amnesty visar det här att dagens svenska system inte fungerar. Lise Berg är generalsekreterare i den svenska sektionen av Amnesty. Fallet Johan Liljekvist är väl ett exempel just på att polisen inte bör utreda sig själva. Man är nu inne på den tredje utredningen och det visar med all tydlighet att man behöver en oberoende instans som utreder polisvåld. Liseberg, Svenska Amnesty, reporter Bo Göran Bodin och mer om Johan Liljekvist-fallet och Amnestys rapport finns på sverigesradio.se på nätet.